أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقونا أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذيين يَا كلُون الر لا يقومون إلا كما يقوم ال الذيية ت خَّ ح الشطُ منِن المس زِلك بأَنهُم قالوا إ مب مسلُ الربا وَحلَّ اللههُ البيع وَوحَّم الربا ف مننجأَهُ موعزَةَِّ الرَِّّه من فَتها فَلَهُماَا صف وَمرُهُ إلى الله. وَمَنْ عَادَ فَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مخ کے نمزمند انفاق فی سبیل الله تعالیٰ شروع او دا خلق و ذکر و کوچھ یا غیدہ اللہ لا رکھ مال خرج کئی او دا رنگی مصرف او زیدہ انسا ان واغ یو چې تاسو با خپل مالونه کمزه لګوي نو د تورنا به تر لفقراء الزینا اوسر فی سبیل الله اغه خلق چې فقران دي او د الله د دین د وجنا اغي بندي وان شوی دي تاسو اغیر اخلاص کی. یا یعد الله دین د پاره سفر کول غاړي الا کولو الزی دا غي سرا وس او طاقت مالی نشتا او پارام نس دي چانه سوال نه کوي نو غي سرا امداد کوي او مال باقي خرج کوي اوس دینو بني عادت کې دا کو سل ذکر کوي چې غي خپل مال د الله لاره کې خرج کوي زکا مال لګول د الله لاره کې دا د لوی حوصله او د لویز کار دی ځکه شیطان لعنتی هغه انسان د دینه منکای چې انسان د الله پلار او مسلمان د الله لار کی مالو لګی قسمه قسم روکا او ټونا اغه تم خلکای کله یو بانا کله بل بانا د دې لپاره د جګ خپل مشن کی کامیابی او د مسلمان دې دا الله لاره کې مال اونه لګي نو کوم کسان چې د الله لاره کې دولت لګي خرچه بدین با باندې کوي دا غي مثال ذکر کوي الله فرمایي الذين ينفقون هغه کسان چې خرج کوي امواله خو خپل مالونه باللیل او النهار دشبي او درزي دا الله دین لکه سوخم ضرورت راغله دین او د پې مال لګوله ده دا اینه دیګتلی جوش پدا او یا رزدا سلی او کباران ده سر پا دا اللہ پا دن مال او علانيه پپټه باندې اوم د الله پدین باندې مال لګای خپل نم ظاهر او علانيه او سرګندم د الله پدین مال لګای پټه خرچم هم او سرګندم کای سرگن دادا لگا مونگ ویدو چې چه فرائز چه کم دی اغا سرگن ور کار دی او نفلی عبادت اغا پت کول پا کار دی او پا کار دا لی هر وقت کسره دا اللہ پا دین بانه مالو لگه دا میاش د رامزان دا نو سنگ چه پا دی که نو آفل دا فرض و درجی تو او فرضی ہو پا او یاشی نو دا چې چه د الله اللہ پا دین بانده پیسیو لگو زګ ابي مياش کي اغه يوش برازيله ليله القدر چداغه عبادت نظر مياش ته د عبادت نه بهتر ده نظر مياش تقريبا 83 84 سال شو یو سره لګیا د سلورت يا کال عبادت کړي او بلک اس په غش په عبادت او او لاله منظور شو د يوش په عبادت د سلورت یا کال د عبادت نه بهتر ده ځکه الله او ليله القدر خير من الف شهر دا ونګي چې هر هراشبه د الله په نوم باندې سنا سوالګو هراشبه ځان له وروټو نه لګو چې یو مثال به تور زبد دوریاله 15 ریاله د الله په نوم ور کوم نو پدې کې به هراشپم راځي جلیلۃ القدر دا نو دا غیويش به اګه دوریاله د سلورت یا کال نو بهتري نو وګورئ چې موږ ځان لاخرتو ګټو ځان غافل کونه ځان نسيوو کو او او دا د الله دین باندې الله وجه مال لګی سره واللهیتتن په سرګنده او په پټا له هم اجر هم مننده بهم الله و, و, پا و, پا اللہ و دغی کسان الله د د دغې سواب د بد له الله سروي او الله چې بدله ورکئ نو هغه پهڅنګه ورکئ والله ی رزکومهشاو بغیر حساب. د الله د ورکې حساب نشته. او الله او زم ما پونبان تا مال <سؤال> له غولو ما تا ته درکړوتا دم رمضان لوی کول <سؤال> لوی دي غنکو چې ما ته دې قرض را غنو الله <سؤال> یا جربز در کوم علامت هغه بدلی بسی وی ولا خوف عليهم نبا یرا په دیوانه رات دن کې کې یری کی ونا چراد دن کې وخت کې به ما سره سګيږي زګه د بنیاد مضبوطه خره کله چې سره ابا دې کوي او بنیاټ مزبوط کړي نو هغه بیا د حوادثونو یریګینا و یو خدا الله عذاب له ستینګي گینا خو ما خپل ځان په خپل وس باندې خپل کورخه مزبوط جوړ کړل نو هغه سردا یې رنی چې زما کور برو ګرزی ولاهم يهزنون او نه بدی غمجنشي تیر شي وخت پسې کم هغه تیر شي وخت دې چېرما ما خواني وخت کې میا کار کړي الله ويږي بس به غمجنشي خوف او حزن کې فرق ده چې خوف آینده وخت کې یریږي سړې زپد اله اعظم بدې لار کې کند دا اغلبه کې ناشې ډاکوان پکې ناشته دي له خوف وي او حزن تیرشي وخت بسې لکه سړي په لار مړی ور ارمان کوي زوی مړی ارمان کوي دولت ته تلېږي بسې ارمان کوي الله او رادون کې وخت دې باندې یا رب ايو نه به تیرشي وخت بسې د غمجن شي انذین یاقولون الربا وس د دې نه بلاهمو مسله مسله د سود سود داس یو عظیمه ګناه ده چې الله پاک دل درست او یاتونو کې وایي چې اورې د سود نمنې کېږي نه نو د دې الله سره او د الله رسول سره جنگ لتیار تیار شي په خوانه اوماتو کې سودو سود وې کولو نن مسلمان اگې تک قسمه قسم نمونه کی دي شو ګورده منافق وای شو ګورته انتراست وای شو ګورده سو وای شو ګورده سو وای شو ګورده د بارګینو کې اندر پوله وای دا ټول د شت قسمتونه دي پاګې کې به اقسام دی فقها او پاګې باندې په حاضر باندې فتوی ورکړه دي یو څه دا څه دي ظاهر شی موجود دی او ست په قبضه کې راضي لگا مثال بطور بانے دار ڈکس تے او دا ته خر سے تی مالکی تو وی چروع دار ڈکس تے زی خر سوما دا دی قیمت تے یو لاک روپی او تا تا خب پتا دا چی کم اغسطو ہوا دا دے اغلا پتا دا چی په سی ڈکس مثال دو سو یا پا پین سو او تی لاک واری او هغه رسوله وی چې ماده راک په 100000 روپے زیخلم دي د به ظاهر وی چې قبضه په ګوشي ځای د اسس وای دی او دا ځای ده زګه د اغستد کې خو چې اته نه چې دا رسولو بوځي دا په لاک کوي انډر بوله دا اسس دی چې پاغه کې قبضه ویش تا هاواګي سوداګي کی هاواګي هاواګي سوداوي دا گاډه د موټر سایکل دا موبایل دا 500 روپے دي ظاهر شکل د اغسیز موجود ني نو هغه واغستې شي تملیک بګاونېږي هغه سره هغه داغز مالک نشي د دې طریقه دا دا چې داګاړه ز خرصوما دازمګه ز خرصوما او بارګینی به کې بارګینینګو کې هغه خرڅه کړي خو هغه بارګینی چې چا خرڅه کړي هغه واپس نشه نیږي هغهسته علامه دایږي دا به بسپری به دي ما پتا خرڅه کا مالک شوی اوس لا خو هغه ورته کې اوګه خرڅه نو دی وقتا ہوئی چینا نا بس تا پا دیشو که اچه کاغازی کاروائیو کی او اگا موٹرسکل اگا گاڑ دا غزین خوزیده لینی نا پا کده چا ملکیت را گلی بس اگل اگا ہوئی تابانی ما پا یولا خرس کو لذر دی پا گردوانس را گی نبی ازار دلپاتی شوئی اگا ہوئی سیده بلکا سال دا مخام خولاڑی پا اگا بانی پا بینز سال ویغزر اپا نغدو خرس کی بدي ګمارګين والی بدي ګمارګين والی یې ځان د بارو ایدا نارواديو حرم بلکې دا, دا دی و دی. سیز دی چې د خرچ کو هغه په بل بارګیني خرڅي پروانيش ته بل ځای خرڅي پروانيش دا غو مال په یو لاګدل د واغ سره د دې بل زره خرچ خو دا غ سره به واپس نه دي بدي ګډې شرطونه دي مخلف سود کوي یا په خواو بخان کول نو په خوا د غنه مخفل ریټو او د دا جوارو داګه بنیمو نو اندوانه با د پاکستان د جوړېدو نه مخکي چې کله با کم غلاو شو نو غيبا غستا زګزه مقدار د اروه خواري چې ترشل به اول نو غنم به په اندو خرص کل ثابت کال به د پک سودا روړو اوه کو جوار به اٹھ کول نو هغه به په اندو بنهک با باندې به خرص کل نو شله به بس بورګره بیا وړنو نو بیا به نهک دلاړو چې نهکا مات جوار راګه من نو چې زما غنمو شي زب من غنم درکو الان کې په یو من غنوم باندې بدرې من جوار کېدل دا جوار چا کول آلیاں جوار وو خو دی به وګيو نو کله به تی اوربشه راړي نهکانوبه اندوان وبسټ کوله په هغه کې سوده اوسم بده کلو کې خلق بیسي ور چې دا 50000 روبۍ زمانه والا زما دا 5000 او 5000 او 100 روبۍ 10000 دا بي سي مالو 2000 روبۍ میاشرکه د سود ده کنه د سود لکهی کونی دګه د سود وای چې تا کوټه سیس په کارا باندې والے او مقابله کې بیا کاراو ورګه دا سود ده والله الّذین یاکلون الربا کسان جخري مالو نه سودا لایقومون نہ به ودریږي الله کم یکومونله مګ پهشان ده او ددو د هغه قسه یاته ح توشیطانو چې ونې کړی د لله شیطان من المې د وجه د کنااسوناچشیطان ب ناستې پیرې پناست دی ځال ک بیا نه هم دا ان ملب مسلو ریبا یقی نن اغستله آخر سوول تجاره ته مسللو ریبا زکه باغی کومه غس تلو خرڅولو دی او مونږه سود کې مغه تلو خرڅولو کو الله واننا واحل الله البيع الله جایز کړی دی لین دې تجارت او حرم الربا او حرام کړی دی سود لرا زکه سود کې تشه منافده او تجارت کې ګټه تاوان دواړشتام فمن جاءه اغا چل چراغ موعظه من ربه نصيحت الله د طرفنا بیان د الله د طرف نه نو فنتھا نو د منشو دا غ سود نه فله ما سلف نو د لپاره اصل د مال دی له ما سلف اصل مال به ته ملاويږي و امره اله الى الله او فيصل الذي الله سردا ومن عادا او اغه څوک چې د دینه رستم او واپس شو راوږه د ستا ف اولایک نو دا کسان جدي اصحاب النار مرگر دوور دی اصحاب و نار جہنم یان دی دغ جہنم تا وزی هم فیا خالدون دیو پا دیوور که امیشه تل تر تل و پراتی یم حق اللہ الربا ختمی اللہ صد لرا و یرو او زیعتی صدقات لرا صد ختمی گی صد خور تو گوران رازیر که دو مخبینی ولی اس کم سر ریچی صد خوری اللہ بول شکل مسا کردی اولاد بے نافرمانی او چې وسره د الله بنوم خیرات ورغی دا هغه الله پاک بچی خسته پیدا کړی خسته بچی وي الله به ته حسن ورغی اخلاق به ورغی دارنګ علم ورته دا الله نصیب کی الله و خاتموم سود لرا او وير بالصدقات او زياتوم صدقات او الله لا يحب کل کفار نسیم الله مینه نه کوې د هر یو نا کفار نا شه سییمګناګار پکار کار دی چې انسان په بهر س با الله شکر باې ان ل نه عاممنوې شکه کسان چې ایمان راړیوي ام د سوالات او مرونه کوی ن کو وقع ملاتته په بندې دمان ځ کوي آو ځکه او ورکی الله له هم من درره دای دبارم بدل پنځ دربد دی ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو بیره بدی باندې او نو بدی غم جنہ يروب بن راضی او غم جن کیږي ونا شرط داول غولو چې ایمان وروړي او عمل صالح کړي عمل صالح هغه شریعه نے سلام داغه حد مقرر کړي هر سیز چې داغه حد نبی علیہ السلام مقرر کړي لکه اوس عمل صالح دې نیک تا ته حق لکه لا الله محمد رسول الله دا مکمل کلمه دا وکاله موذن بانګ وای نو کله چې اخیری الله اکبر نو بیا وای چې لا اله الله والله الله او اوس کستا کېږي د جمعات کې استا محلګه او موذن بانګ وای او غلا اله الله محمد رسول الله و ان ور سره بور په را رواني چله کله ونه نبي محمد رسول الله ولوی اوس دا محمد رسول الله ورس کوفر غنو خو چون کې شریعه علی السلام حد مقرره کړي دی بلا اله الا او درګه بس اوس محمد رسول الله ولې دلته ګڼا دي د تشریع علی السلام نبی علی السلام حد مقرره کړي دي چې مون هر هغه عمل چې نبی علی السلام دا حد مقرره کړي دي مون پاګه باندې عمل او هر هغه عمل چې هغه تابیدار ده دا په طریقه ده جناب محمد رسول الله نو عمل صالح ده کډیر خسته عمل ده خو په طریقه ده محمد رسول الله نو عمل صالح نو ده اگر چې دعاخه کار ده او دعا او محل عبادت دعا ده عبادت مغز او نه چھوڑ ده هو سړی جنازه کې سلامو ګرځي او چېږي چې د جمع دعا ولو کوي اوس دغه دعا خلاف د سنت ده دا. دا اوس تا جنازه کې حق دعا و نه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وزكرنا وانساننا اللهم من اهيته منا فاهيه على الاسلام ومن توفاته منا فتوفه على الايمان ددين بهضر دعا ته کو نشي اوس دا دعا نو دا دعا د دې شريعت کې څه حیثیت نشتا یادو سنتونو رسول به هيته اجتماعي باندې دعا کول چې استاد ومسلبانی رو گرزیو اللہم آمین او بیا دعا شورو کی آن دا نبی علیہ السلام نے چکم دعا ثابتا دا اللہ منت السلام و منک السلام دا فرض و نرستو بلاکر آتا یو کا خدا خونی چې جی احتمامو کی چی خام خادم اقتدیان ماسا د کی ارسوڑے دیزان لدعا کی چی سم رکھا یا غدیو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدی قبات تلیرے لما خام مستا محام موو کو نوبیې سلام مدری د سنتې کوور ځکه قبا د مسجد د نوبیوي د تقریب در میله لرې ده. حضرت چې سنتتوګل سحابو لګیا او سنتې کول کم چې د قوبا او سیدون کیو حضرت حضرتې توسو سنت دل تهولې کوئ دا خوته کور شو دی کور ته لا چې سنتو کو خپل کورون نه مبارې م جوړه وئ لا ت غو ته کو مقابله د خپل کورون نه مبارې م یعنی نفلی بعد سنت عبادت دا کور کورګیوکا نو چې کله حضرت دا سنت او د حکمولو او د نفلو دا کولو حکم کور کې کړه دین د واجب کم لکیوکا ا ویژه چې سنت کوم نه ځور دن رسم سنت ولا ځکه جمعات کوم کښا د ناظریو و خراغه نو ته جمعات کېو کا سنت خو چې کور دې دی نزدې له دی بهتار دایې سلامو ګرځي او د دنیا خبرونه لار شي او کور کې کېنه یا مسکول په طریقته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاوقاتو کې زکه د مس په شرایطو کې د مس وخت پیجن لازمي دي د موز وخت په پیجن لازمي دي څنګه کپڑے پاکي وخت مقرر زای پاک دا د موز د پاره شرایط دي دارنګ اوقات د مانزه که قران کې الله او ان الصلاته علی المؤمنین کتابا موقوتا وقت په وقت فسکر شو دی نو عمل چیمال پا د دا پیغمبری او دویم و اقام و صلاتا پابندی دا مانزکی یا سرے دا موس پابندی زکر نبی علیہ السلام فرمایی موس چکم دے دا زما دستر کو یا خوالدے موس دا مانزدر کو یا خوالدے او موس دا فرق دے په میند د مسلمان او د کافر کی مسلمان به موس او کافر با بیعبی بیعبی بیعبی و آتو الزقاتا د دغ په مال کې به حق زکاة عجروں من درب دی دا, دا, دا الله او زکات بور کړي لهم من دربهم دې ده بارا بدل به دې درب دې چې کل عمل صالح او کو د موس په باندې او کا زکات او الله و دې د بمزاجر او کو نبي yra پدی او نبي رمضان یا ايها الذين امنوا او ایمان والو اتقوا الله دا الله نو یری گئی يرد الله کوي وذروا ما بقي من الربا او پرې دی هغه چې پاتې دي د سودنا چا سره د سود لین دین دین نوغه پرې دا د الله نوې رېگا ان کنتم مؤمنين که چرت تاسو ایمان والی یعنی که سود کې بیا درګی ایمان نشتا سود خور بې ایمان نه ولي فئن لم تفعلوا چرت تاسو دا کارونو کو سودم پرې نه هودو فازنوه بحرب من الله نو تیار کئی جنگ الله اللہ تا سودخورچا سر جنگ کئی اعلان جنگ و سرسوک کئی اللہ و او پیغمبر دا اللہ تا و ان توبتم کتاسو توبا و او یاد ساتای د سود پیسی جی کمی دی چی تا تا پتا اولا گئی دا ما سر کمی پیسی دی دا دا سود دی نو پا دی دا با جمعات کې نشی لگولے پا خیرات هم نشی کولے نو پا دی خیرات کے نبی جمعات کې لگے داز یو شیزبه په جوړې چې باغي کې دا ثواب نیت نی لکه کیلې کې کی بلټریو نه جوړکا بازار کې بلټریو نه جوړکا چې خلکو پر قزا حاجت تکینی خدا په نیت نه کې چې زبا بدیو مال الله ثواب راکېنه ثواب به نشتا او ګوره د سود کمزوري ګنا کمزوري ګنا وړ ګنای دادا چې سړی خپل مور سرابت کاری کوي هغه ب بیت الله کې قبل مور سره چې سړي زنا کوي او غم په بيت الله کې کوي نن سبا تاسو و دنیا کې څو مرصود اکثریت د دنیا کاروبار په سود باندې روان دي ځکه الله او توي جفازن او بهرب من الله ځان تیار کوي جګړه ده الله تا او پیغمبر ده الله تا وان تبتم ک تاسو ته وب اصل لکم روس او معلکم نتاو زبار سر د خپل مال اصل مال ولا تزلمون ولا تزلمون والله تزلیمونهته زلممه کوی ب چابانې وله تو لمون به تازهو به زیاتونه شي انکانه ځو او سرتن اوس کم سړی ستا پهې د ش پیسې دي غوي غریبه ځو او سرتن خاون د تنګ لاس پی او سره شته په نزیرهتون الام انتظار کول دي ترمال داره کېدو پورې مای سره طرې غ پورې چې غمالداره شي و انته صد او ق د معاف کې دا پیسې چپاس دامت د سوت پی سی وی بی پریمی خو دې دلاند طالبه تر ان کنتم تعلمون ک چې تاسو په وي گئی وتقو یوما او یری گئی د اغه ورځ نه ترجعون فیه ال الله چې تاسو واپس شی بداوار اس کې الله تا ثم توفاکل نفس بیا پورا ورګلی شی هر یو نفس ما قسبت اغه چې دګړې ووم لا یزلمون او په د باندې بزياتې ونشي تا جسک عمل کړې اغه به ته ملاویږي ډېر غوري اغه سان الذين ينفقون اموالهم ما قسان چې خرج کوي مالونه باللیل والنهار دشبي او د ورځې سره په پټاو او په سر له هم اجررو من درهیم دي دپاره بدله په نیزز الله والله خوفونه لاهم نه بهره پهدي وله هم میزنونه او نو بې غم جه اللهنا کسان یا کوونه ریبا چې خوریمال د سود لرا الله حکوومونه او به ندرېږي الله کمکووم لهې مګر پشان د دریددو د ا هغه کس ته خبتشاطان چې لیونې کړی د لره شیطان من المې د وجه د اوسصنا ذالک بہ ان دا دپس اوف د دی قالو چې ولې انما البیوم مثلو ریبا چې بشکلین دین پشان د سود دے واحل الله البیا الله جیس کڑے د تجارت لراو حرم الربا او حرام کڑے د سود فمن جاءہم یطم من ربی نچاله چرای نسیت الله ترفنا فانتحن منشو وله ما سلوا دبار بدل د اغا اصل دا فله ما سل عبد دا بارخ فل اصل مال له و امره الى الله او في سلا دا الله سره دا و من عادا او اغصوك جي راو قرزي دو فو لائق اصحاب النار بيس چورو کنو دا سانجه ان ميان ديون فيا خالدون دي پدي کي مه شي يمحق الله الربا ختمي الله صد لرا ويرب الصدقات او زيات صدقات لرا والله لایحبو الله می نه نه کې کوله کفارې ناسیم د هرنا شکرهکو ناانګار سره انله ناممنو ب شقااقسان جیمان روړی وا میلو سوال اتې او ملکې طر ک د پی غمبر واقام مصللهته په زکات دره له هم اجررو هم انده بمدي د بالاله بدله ددي پهنی درهبه والله ولا هم بیازروونه بره پهو نه بې غم جنا یا ایوہ اللزین آمنو اے ایمان والاو الله اللہ ویرگی دالانا وزروع او پریدئی ما بقیہ من الربا آغا چی پاتیوی دستدنا ان کنتم مؤمنین کجردئی تاسمو منان فا ان لم تفاعلو بس کونو کتاسو کو دا کار فازنو من الله نزان تابدار کئی جگڑ دا اللہ تا پیغمبر دا اللہ تاو ان و ان تبتمو کتاس توبو باصلہ فَلَا تُكْرِهُوا أَوْصَاءَكُمْ مُتَاصَدَ بَارِ دِ أَصْل مَال وَلَا تَظْلِمُونَ ظُلْمًا كَوَيْ بَچَا بَانْدِ وَلَا تَظْلِمُونَ بَتَاسُ بَزَيَتِي يُن شِيم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ دِن كَچَ تَری خَاوُن دَ تَنگ لَاس غَرِيبَ فَنَذِرَةٌ لَّقَتِلْ دِ وَرْدَ إِلَامَ سَرَتَ اَرْمَل دَارَ کِي دُو پُورِ تَرِ وَقْتَ پُورِ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَقْتَ صُعُبَ خَيْرُ الذِّمَالِ مَال لَذَا غَرِ تَاسُلَا ان کنتم طالبون کا تاسو پوئی گئی وطکو او یری گئیو من داغو رضینا ترجعون فیه الله چه تاسو واپس کې گئی پائی الله اللہ تا سمت وفا بیا به بیابا پورا ورکلیشی ارے او نفس تاک سبا اغاچی دکلی هم لا یزلمون او پدیبانی بزیاتیو نکلیشی واخر دامان الحمدللہ رب العالمان صلی اللہ ثم لما camelti anashara ma'af kadha qala rasuluna qulna usata'una rabbana la tu'akhizna al-nasiyana wa khatana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu lil-ladhina min qablina tughfir lana wa-ghfir lana warhamna anta